«Міг би, але не буду. А нудить тебе через те, що ти забагато пиячиш?» «Отакої! А я все життя?» «Ну, не все, звісно. Це так говориться просто – все життя. Думав, що воно має схвально ставитися до всіх пороків і до пияцтва також» в принципі, ми схвалюємо пияцтво, коли цим займаються наші ідеологічні вороги. Але коли пиячать наші спільники, о, це вже нас, Любчуку, дуже непокоїть. Нас? Ага. Тобто, воно таке не одне? Воно мовчить. Робить вигляд, що не підслуховує. Тобто я, ваш спільник, так? Потенційний. Це поки що все, що я можу обіцяти. Але на перший погляд перспективний. Боже мій, він говорить як менеджер. А кого це ти згадав? Ще й всує? Швидко вибачаюся я. Більше такого не повториться, месірко. О, я зватиму тебе месірко, тому що ти сірий і, вибач, невеличкий за розміром. Воно гмикає. Мабуть, може збільшуватися. Може-може, багато чого може. І в разі, якщо ти будеш поводитися грамотно, зметикував, тоді в тебе з'явиться можливість переконатися в моїх можливостях. І що мені для цього робити? Для того, щоб отримати всі ці блага. Ага, зметикував. Я йду в іншу кімнату, яку називаю гостьовою. Я принципово дивлюся телевізор тільки там. Повертаюся зі швейцарським ножиком. Маленьким, гарненьким, з червоною ручкою. Мені здається, що я поцупив його в Берні. Виніс із готелю, так він мені сподобався. Воно не встигає нічого промовити, як я чиркаю собі позап'ястю. Не сильно, але кров тече. Хіба мати винувата, що дитинка дурнувата? Чую його голос. Це договір? Де договір? Давай його сюди. Будемо підписувати. А, який ти швидкий, дзвузький. Воно від мене відвертається. Бере плейбой, гортає його, гмикає і вітається з дівчиною березня, білявкою з величезними цицьками. А я стою, наче бовдури з вимитою шиєю, в нових трусах і випраних шкарпетках. А дівчина так і не з'явилася. Кров спокійно продовжує текти на світлий килим. Адмарат, нічого не можуть нормально зробити. А от нагидити, зіпсувати, засрати щось, та це їм як два пальці об асфальт. Воно. Гойдається на картині, що висить над моїм розкішним ліжком. На ній зображена незнайома жінка. Ну, в принципі, було б дивно, якби у двомісному віп-номері готелю Карлтон хтось повісив зображення знайомої мені жінки. Воно гойдається ще активніше. Я починаю хвилюватися. «Ти б обережно?» Це, мабуть, оригінал? Мені потім за все це платити? А, теж мені. Не роби вигляд, що розумієшся на мистецтві. Ха, так і пройняло його. Ти мене дратуєш, любчику. А всі ці ніж, кров, любов як це все дешево? Ненавиджу дешеве. «Де договір, контракт, чи як ви там це називаєте?» «А ти занадто поспішаєш. А звідки така скрута?» «Знаю-знаю. Про те, що це були останні гроші, Любчику. Ну, ти ж сам чудово розумієш, що той, хто не вміє їх заробляти, не вміє ними правильно розпоряджатися». Тому ти тут. Тому ти без копійчини. Тому вдома тебе чекає тільки порожня чужа хата. «І кіт, – кажу я, – ще на мене чекає кіт». «А, так-так, кіт. Я це не рахую», – відмахується воно від кота. «Ці всі ваші людські уподобання...» Почуття до тварин не розумію цього. Краще б училися любити одне одного. Я відчуваю, що після цієї фрази мої очі розширюються. Чого вилопило очиська? Ти що вважаєш, що після моїх слів людство кинеться одне одному в обійми? Га. І ще, кіт? «Тебе не чекає?» «Марно сподіваюся. Не та ця істота, що когось чекає?» «Ага. Ну, я так розумію, що контракту не буде, так?»